Вечното благо. В частен разговор с един брат, учителя каза: Любовта е вечното благо. Тя постоянно приижда в човека. Когато обичаш някого, ти помагаш на неговите мисли, чувства и постъпки, внасяш по ден в тях. В бъдеще любовта ще бъде основа на целия живот. И на просветата, и на социалния живот и прочее. Всяко нещо, което правиш, трябва да го правиш в името на любовта. И тя да бъде стимул. Вашата задача е да пробуждате като еманирате любов. Излъчвате ли любов, хората ще почнат да ви търсят и да идват при вас. Ако можем да носим любовта и да я раздаваме, ние работим за Бога. Нека човек да обича така, както Бог обича. Да бъде снисходителен и внимателен. Както Бог е снисходителен и внимателен. Да обичаш... Това е най-голямата привилегия, която Бог ти дава. И да оценяваш любовта на другите към теб, това също така е твоя голяма привилегия. И ако не обичаш, и ако не оценяваш любовта, която имат към теб, ще останеш в едно животинско състояние. Всеки ден прекарвай в размишление върху любовта има вътрешни методи. Като схване човек вътрешните отношения, светът ще се разшири за него и тогава ще влезе в онзи свят. Ще го види като че е над този свят. Много красив е той. Всичко е там уредено и на теб ти се иска да се върнеш вече на земята. Духовният свят не ни се разкрива по единствената причина, защото ако ни се разкрие, няма да ни се иска да се върнем обратно и да работим. Хубоста на онзи свят се отдалечава умишлено, за да работим тук на земята.